Sziasztok! Ez itt a Clickplay Podcast 105. adása. Én Neurotik vagyok. És itt vagyok én is, Michael. És működik. Ja, tényleg itt van Michael is. Okay. És működik. És működik. Igen. Mondjuk nem tudom, a minőség az mennyire jó ezzel a Discordos megoldással. Hát mondjuk így, hogy már De... így vettünk tíz adást, már tök mindegy. De... De esetleg szóljatok, hogyha ez szarabban, akkor visszatérünk a... a... TS -e. Hogy hívják azt a régi, régi, régi, régi, régi? Na jó, azért annyira nem régi. Tehát a Ventry az régebbi, mint a TS. Új, a Ventrilót sosem használtam. Én igen, régen. Nekem a Ventrilóról egy emléken van, hogy van a BassCenternek a dota című száma, és abban arról énekelnek, hogy a Ventrilór <gül> fent vannak és dotáznak. <gül> hát ez zseniális. Ismered, ismered azt a száut? Nem, én nekem ez kimaradt az életemben úgy nézem. Nagyon menő. Ha nem maradt volna ki az életedből, akkor te is dotáznál. Ja, igen, mennek, csak a számok miatt Hogy, dotáztad. Hogy nyomicsávok ülnek és dotáznak, és körülöttük csajok, csajok unatkoznak. Aztán elmennek diszkóba, és minden csaj rájuk van tapadva. Ja, és azt hiszem, hogy a... meg fordítva, hogy a csajok a dota, nyomicsávok táncolnak, és a menő csávok meg körülöttük unatkoznak. Nem, nem. <gül> nem <érdekes gül> de... De, de így saj rossz egyébként. <gül> Átjön a szám mondani valójában. <gül> teljesen. Ja, úgyhogy uh, ilyen, amúgy ilyen dusztus szám, amiket én nem szeretek, de ez a szám, ez így megragadt. Mert hát mégiscsak a dotáról van szó, hogy te, tehát. akkor majd, hogyha rám jön a, a hiány nemű minőségtelen zenére, akkor majd rákeresek Youtube-on, megígérem. Mi ez, Bass Hunter Ventry? Nem, Bass Bas Hunter Dota. Ja, Dota persze, a Dota. De most. ha hogy egy Dota Song, szerintem azt fogja kidodni. Hogy de mekkora poén lenne, hogyha ezt Ventrin keresztül vették volna fel, és olyan minőségben lenne, mint ahogy így Ventrin, meg teljesen meg Discordon beszélgetnek, az már még viccesebb lenne. Igen, elég, elég enyői Dota Song, és van ennek egy videoklipje, ami úgy kezdődik, hogy egy mérges anyuka benyit a szobába, és nem tudom, mit mond, mert nem tudom, hogy milyen... Hát, hogy inkább lolozzák. De benne van, hogy Dota! azt úgy, azt anyuci is jó hogy azt, azt úgy értettem lehet azt mondja, hogy miért azt pikkelted a main lane te szerencsét le, hülye gyerek a, nem tudom, az elmegy újba kiosztal. Igen. kiosztalat és igen. közben megkerültük ott a csajok vonagra de érde érdekes szám igazi kultusz Mi? Volt, volt még egy számuk ezeknek, ami akkoriban már volt ez a bot akkor ez is valami ilyesmi lehet ja, ja, ja. Közben itt zúg a de meg később visszahívom. Ja, úgyhogy valami hasonló. Na jó, akkor minőségi zenei e, tippek után kezdtejük szerintem a podcastet. Igen, igen, igen. igen. Én amúgy meg voltam Lagzilajcsi koncerten, és nem volt rossz. Jó. Ja. E -e, nem tudok mit mondani. Biztos, hogy azon voltál, hogy nem volt rossz? Hát igen, én ugye el voltam rajta. A villany sem de poénkodott ő is ugyanezzel úgyhogy ez nagyon tetszett nekem uh -huh. tehát például énekelte a így konferálta föl, hogy kapott hideget meleget, jegesset, forrót de mindenki jól és az eszébe hogy néha kell egy kis áramszünet <hállal> és az hogy a végén még jöjjön ki belőle jól <hállal> így van, így van még könyvet nem írtam, ugye? Sikán. lehet, hogy egy írja most, ebben a pillanatban elég sokan szoktak ilyet csinálni. annyira, Nem mondom magam rajongónak, így kellemesen szórakoztam, mondjuk lehet, hogy a bakári is közre játszott ebben, de, de egész jó volt. Na mindegy. Szóval, ha mikét megtaláljátok, lakzilagcsi koncentrán nyugodtan. Ha a ismeritek a nagy tömegbe és a hangzavarba. Akkor az öregasszonyok az... Az... előtt állott pont igaz. a kordon mögött. Igen, igen, igen. És ő rúgdassa az öregasszonyokat. Na, kezdjünk bele a témák van mert hát nincs sok, de egyébként van elég. <gül> nem, nem is, nem ez, tanultam, ez zseniális volt. Hogy konferáljam fel. Az első téma, amit felírtam, euh, hát nem, nincs, nincs jó és úgyhogy csak elkezdtem mondani, hogy volt az a játék, ez a Raiders, Raiders of the Broken Planet című, című játék, amit euh, annó én így reklámoztam, hogy jó pufa, free to play, és ennek volt egy olyan akciója. De nem free to play volt az elején. De... Vagy ja, ja, igen, free-to-play to play csak a kampány nem, Ott a kampány igen, része volt. Ez, ez egy olyan játék, hogy itt, ez elvileg kóp és ilyen horda mód kb. Vannak ilyen pályák, kicsit, kicsit olyan, hogy így ilyen kampányszerűen jönnek a küldetések, és ezeket lehetett úgymond megvenni így, így free-to-play modellben. Azt az első volt talán ingyenes, és utána mindegyiket így egyenként meg lehetett venni. Aztán csináltak egy olyan akciót, hogy nem tudom, bár napig le lehetett tölteni az összeset, és ha letöltöd, akkor, akkor a tiéd lesz, tehát Egy örökre. Lehet. Igen? Nekem is onnan van meg, amúgy. És most a játékot elvileg átnevezik Space Lords-ra, és valahogy teljesen átalakítják a, magát a free-to-play modellt is, szerintem, de ugye erről még nem sok mindent lehet tudni. Nem tudom, nekem maga, maga ez a tény, hogy így átnevezik a játékot, ez itt több fura. Tehát a névvel szerintem annyira nem volt probléma, meg az egész köré. Hát lehet, le, lehet azt akarják, hogy, hogy ez reprezentálja azt, hogy ők csinálni is fognak valami változást a játékban. Tehát hogy nem, nem valószínű, hogy csak a nevet fogják átváltoztatni, csak mivel annyi mindenbe bele fognak nyúlni, hogy az már nem az a Raiders, szabi régen volt, és nehogy a régi rajongók, vagy akik ismerik, vagy játszottak, mert mm. összekeverjük vagy hát, más elég, elég valószínű, hogy ez a modell nekik nem jött be. Úgyhogy teljesen újra gondolták ezt a free-to-play dolgot. Hát, hogy mit hoznak ki belőle, az jó kérdés. Elvileg augusztus 23-án fog újjá születni, úgy mondta a játék ezen a néven. Tehát most még, most még Riders of the Broken Planet van benne, vagy Raiders. és tudom, hogy kell kivondni. De a, a Riders az a lovaglók, a Raiders az meg a nem tudom, a Tom Brain, a sírabló Hát, ezek a, az a óvust, hirtelen akartam mondani, hogy a a falódban, meg az ilyen játékokban is az utonállókat néha így Hát a rablók igazából. Ja, valami ilyesmik, igen. Valami lehet. Tehát, hogy konkrétan itt van egy, van egy bolygó, ami szegény össze van törve, és a még jönnek és ki is rabolják. Ez undorító. Ja, ja, ja. Főleg a mai PC világban, én erről elhatárolodom. Hát de, és ráadásul még loot sincs. Ja, igen. Nagyon durva. Ez kicsit olyan akar lenni, mint a szegény ember -e, nem? Mert a szegény ebben Warframe az a Warframe, nem? Ne, ne, nem, mert a szegény ebben a mondjuk az első <gül> eset játszani, igazad van. Vagy mintha valami Warframe-et szerettek volna csinálni, csak aztán nem úgy jött össze. Jó, csak ne legyen Battle ne legyen, Royale. Hát, hogyha extrába kapja, az sose baj. Tehát én mindig azt, azt mondom, hogyha... Nem, tehát most a... A kódnál pont feljött ez, hogy ahogy nincs single kampány, helyett lesz betleroyal. Na ez igaz. Viszont, hogyha van normális kampány, multi, meg minden, is, extra a Royale, az úgy elmegy, mert azzal nem vagy kötelező játszani. Igen, igen, igen, igen. Most a GTA-ból kivennék a singlet, és helyette Battle Royale, akkor mi lenne itt a úristen? De hogyha most például a betennék a single meg a multi mellé, akkor senki büdös szót nem szólna, mert most mi, miért ott van? Ha nem, akarod, nem akarsz eljátszni, nem kattítasz rá, az kész. Igen, hát hogyha most jön a kódba is meg. Battlefieldben meglátjuk, hogy én, mi az no. belőle. Én mondjuk, hogy hát, most játszottam a Battlefield egyel az éjjel, és így nézeket van olyan pálya, amilyen nagy nyílt mezőn lehet sniperkedni rájuk a kis nyomikra, akik ott futkarátsznak. Kicsit adta azt a, azt a PUBG feelinget. <gül> <gül> Úgyhogy ez, ez szerintem működni fog ez a, a grafikával. kicsit. Igen, igen, igen. Ez szerintem a Battlefieldnél működni fog a Call meg majd meglátjuk. Ott én még mindig, nem tudom, hogy ez... De igen, gyerek. de nem tudom, most ugye mennek ilyen béták, nem tudom, nézegette-e ezeket a gameplay-eket, Igen, ős, ezt meg. Is, Igen, most még egyelőre csak PS4-en, azt hiszem. A, mert azzal van, ugye a Sony-val van ilyen exkluzív vala az Activision, és többé csak később jönnek. De nem mondom, hogy tetszik, de egyre kevésbé utálom mint a szart. Tehát, <gül> ez már valami. <gül> igen, tehát hogy én sokkal rosszabbra számítottam, és azt hittem, hogy csinál belőle egy ilyen Rainbow six marhaságot, de közben meg úgy, hogy mindegyiknek lett ilyen speckó tulajdonsága, és tényleg egy-két karakter, mintha tényleg csak a switch lépett volna ki, de megmaradt ez a code feeling, ez az össze-vissza futkor állszol, meg, meg nyomulsz, meg minden, meg érdekes az, hogy a HP-t se töltödik vissza, bár szerintem ez nem egy akkora nagy basszisz, de azt nem értem, hogy ettől mit várnak, hogy ez, úristen, ez most egy újra defináljak, majd a code élményt, vagy mi a franc, tehát csak nem töltődik vissza. Hát meg kell nyomni egy gombot, és akkor töltödik igen. vissza. Hát igen. Nem, nem kíváncsi vagyok hogy mit hoznak ki ebből. De mondjuk ezen meg kell nyomni egy gombot, és visszatöltődik. Mégis ez egy ilyen... Aha, akkor most igazából mit is csináltak? Tehát adtak is, meg el is vettek. Így van. De mondjuk ez azért jó hogy ha benyomod, mind. akkor kuldánya van. Tehát ne, nem tudsz agyakból menni igen. Igen. folyamatosan. Azt mondjuk igaz. Tehát kell ez, le... ez szimpatikus. Lehet, hogy ezzel meg lassítani a játékot. lehet. Most itt van a Battlefield 1, például itt van az a szuronnyal neki embernek téma. Mm -hmm. Hát ez is olyan van, de én akkor kezdtem el használni, mikor kaptam ilyen küldetést, hogy használjam. De hát ja, úgy, igen. Amúgy nem jut eszedbe odalolni, mert elővöd a picsába, és mi a fenének rohangálnál vele. Ugyanez volt a kódba is az újba, de itt ezt úgy meg, hogy a, hogy a kódba, a mili, az talán csak a HC belül egyszerre, vagy még lehet, hogy ott sem. Viszont ez a szurony az instant kill, ez mindenhol. Tehát, hogyha ezzel te megtalálsz, akkor meghalt. Úgyhogy ez viszont szerintem jó. Most, hogy elkezdtem használni, tényleg egész hatékonynak tűnik. Főleg, hogyha futsz valaki után, akkor nem rálősz, hanem így azzal a futásra gyorsabban futsz, mint őt. Igen, le igen, tudod igen, rassolni, igen. Így. De, De utólélet csinálod. Igen, igen. Tehát csináltam egész jó kis akciókat az ilyen. Így leszúrtam egyet, lelőttem kettőt, aztán úgy meghaltam, mint a szél. De nagyon-nagyon jó volt ugye el lehet ezzel szórakozni, meg hát várjuk a Battlefield-et, én legalábbis mindenképp. Ugye most ott nem lesz elvileg Season Pass, a Call duty -nál meg, hát lesz. Ez hatalmas hátránya amúgy. És csak az lesz egyébként, tehát nem lehet egyenként drc venni. És hogy mennyire hihessék, hogy ezt azzal ezt, hogy nem akarják széttöredezni a, a játékos bázist. Hát szerinted hányan fogják megvenni az alapjáték a tulajdonosain. De főleg úgy, hogy tényleg ez volt az évek alatt, hogy akármikor kijön egy DLC, úgy, utána így mint el is felejteni az ember, hogy azon lehet játszani, mert eltűnnek a préjerek. De hát akkor hát reményis, mert nem is Persze, persze. Sanyi. De milyen érdekes, hogy errefele megy a világ, hogy szépen lassan hagyják el a DLC-ket, mindenki áttál a és akkor, hogy oké, okay, ez nem szép dolog, de legalább nem kell fizetned a tartalomért, hanem megkapod ingyen, és erre a kód megmutatja, hogy tudod, mit lesz mikrotranszakció, és bekaphatjátok. Igen, és ami nagyon durva, hogy ők már évek óta ezt a mikrotranzakciót a Tehát megcsinálhatnák ők is, hogy jó, most rátszok, akkor egy kicsit, kicsit a mikrotranzakciónál jobban ráfekszünk a dolgokra, hogy több, több tartalmat teszünk oda, és, és amúgy meg ingyenesek lesznek a, a pályák, de nem. Én tudom, én filózokra be kéne szerezni a DLC-ket is hozzá, és a Season Pass-t is hozzám. én azért szeretem egy játéknál, ha megvan a, a teljes játék, nem csak a fele. De hát rohadrága, drága amúgy, így egyből az egész. Betű el könnyebben meg lesz az orva, mert konkrétan ott megveszed és megvan. Jó, mondjuk az iénél mit csinálnak, azt mondják, hogy ingyenes lesz hozzá az összes DLC, és jön ki? Nem! Tehát, <gül> hogy azért, a, a, ami nem jön ki, azt könnyű ingyen adni. Hát, de nem, ha, nem hazudtam nem mondták el a teljes igazságot. <gül> igen, igen. Battlefield-edhöz azért kíváncsi lennék, hogy majd mennyi tartalmat adnak ingyen, főleg, hogy az íről van szó. Igen. Hát a Battlefront 2-höz is így ilyen évenként, meg fél évenként jön valami nagyobb dolog. És ugye az is ingyenes, így a DLC-k Igen, most a Clone Wars demozták, ugye e azt mondták, hogy az majd jön, és azt mindenki nagyon várja, még az is, aki a játékot. Uh -huh. De hogy mivel azt nem tudom, mert neki valószínűleg nincs maga játék, nem tudom. <gül> nekem most vissza kéne nézni már egy kicsit. Én még mindig ezeket az ajtón előtt harcokat nem szeretem benne. Hát ez tényleg elég helyesen néz ki. És tök vicces, hogy akárhol beszéltek a játékról, mindenhol adda a mikrotranszakció, a video, pay to win. De nekem inkább azzal volt, mert szaró voltak a pályák megcsinálva. Hát jó, de most az is tudod, hogy ez divatos téma. Tehát, hogyha egy játékban van ilyen, akkor lehet, hogy el is felejtik, hogy. Élek, hát amúgy lehet, lehet, hogy direkt, hogyha ilyen, ilyen pénzhajház kis szemétláda lennék, akkor csinálnék egy útvar szarjátékot, de tennék bele a mikrotanzációt, és mindenki hogy a játékszabályokat, mindenki azért fogna, mert van benne mikrotanzáció. De ugyanúgy nem vennék, hogyha nem lennék kint a vízből. <gül> Szerintem, ha ja, mondjuk ez igaz, <gül> nem, nem, nem hogy Ezt még át kell gondolni párszor. Ja, ja, jaj. Tök jó beszélgettünk a témára, ami föl sem lett írva, de nézzük a következő témát, amire szintén nem tudok átköpni. Ha csak azt mondom, hogy a PUBG, jön. A PUBG az jön frissítés, ahol dinamikus időjárás lesz minden pályán végre. És, és nagyjából ennyi, szerintem. Ugye a Shenhok, ha jól ejtem, vagy. Sose tudom rendesen kimondani ezt a pályánévet. Az a zöld szar. Igen, az a zöld szaron, ott, ott már ez megvan, ez az, az időjárás, az dinamikus időjárás meg más játékokban is, szóval szerintem azért nem volt nekik túl nehéz átültetni a többi pályára is, ha már egy ilyen megcsinálták. Várjuk azért ez a PUBG fejlesztői, tehát hogy optimalizáltsák meg ez az egyik dolgon működik, nézzük meg a másikon, ebből nem mindig jönnek jó. jól. Ja, hát meglátjuk, mi lesz belőle. Mondjuk ez szerintem marha kevés new feature-nek, tehát tenniük kéne még bele azért elég sok mindent, hogy, hogy ne fújoljanak a Fortnite-on szocializálódott tíz évesek. Például építést, meg rombolást? Igen. rombolatú környezet lenne. Az, az, az, az nagyon jó lenne, igen. Bár most is van egy-kettő azt... ilyen fakaiba, amit szét lehet lőni, ilyen kicsi szarok. De hogy, vissz... hogy visszakanyarodjuk a Battlefield-re, majd lesz ott. Na, biztos... a mondjuk na, erre leszek kíváncsi, hogy ez, ez mennyire fogja változtatni az egészet. Hogy, hogy mennyire lesz rombolatú környezet. És hogy mondjuk lesznek-e benne például vadászgépek, meg repülők, Ja, az ugyanaz, meg vadászhelikopterek, amikkel szét lehet lőni a, a táját, és akár nem csak az épületeket, hanem magát a domborzatba is bele tudnál dalálni. Mondjuk vadászhelikopterek, nem tudom, hogy a második világháborúban mennyi volt. Ja, mondjuk ez igaz. Ja, az csak ott lesz. Jó, de mi például simán tudnál nyomulni. Hát azzal igen. Ja. És az a fogunk is nyomulni át a háza. Mondjuk azt nem tudom, hogy ezt a bateriálmódba beleteszik-e, mert az szerintem elég jó lenne. Bár elvileg a Call of is lesznek helikopterek, amin igen, be igen, igen, igen. és lőni. Hát, meglátjuk. Érdekes egyébként, hogy a kód, az, az megy a Rainbow Six felé, ahogy így a, a karaktereket nézem, meg a meg a, ebbe a Battle Royale módba is, a Season Pass is az van, hogy kapsz a Battle Royale módhoz klasszokat. Amik így, hogy az, hogy lesznek benne klasszok? Tehát, hogy ez tényleg ilyen más módi lesz, csak Érdekes, hogy úgy marketingelik, hogy ez a Call of mód Battle Royale, valójában a Rainbow Six-es Battle Royale, és mi a Call of mm -hmm. Tehát egy kicsit, Kicsit ez az érzésem van, de majd megnézzük, hogy mi lesz belőle. Szerintem hát, még ők se tudják, hogy mi az Isten van. Azt hiszem, Én... hogy szeptemberben lesz uh, béta, ha minden igaz, ebből a Battle dologból, a Code úgyhogy akkor majd talán okosabbak leszünk valamivel. De októberben jelenti meg a játék, nem? Na, nem hát, el akkor. Hát szerintem most kezdik először. November, várjál. Uh, lehet, hogy az E3 előtt bögdösték meg a fejlesztők oldalát, hogy te figyelj, vele kellene rakni ezt is. Várjál, mikor Jani, meglátja, hogy most hülyeséget. Tehát novemberben. Uh, release date. Október 12-ja. Hát akkor előtte egy kicsit. Nem sietik el. És egyébként te mikor fogsz PUBG-zni? hallottam, meg lett. Oh, én már pubg oh, uh, És most már nyugodtan elmondhatom, hogy ez a játék egy szar. Hát, hogy a, a lövöldözési rendszer, az az valami borzalom. Én én még ilyen nem, én még ilyet nem is láttam, nagyon szokni kell... Tehát szarban elölölölölni, mondjuk, ezt akarom. Igen, igen. Tehát nagyjából az első, már hanyatt, azt mondjam, talán öt meccset játszottam, abból egyszer voltam második, és akkor is azért haltam, mert a csávót lőttem, ő is lőtt, de ő előbölt meg engem, pedig ugyanúgy lőttük egymást. De mindegy, annyira nem idegeskedtem. Tehát Erő, csak a Battle Pointért mentem, azzal lett meg a láda, vettem egy ládát, és természetesen három centeset kaptam, tehát hogy köszönöm Kérem. szépen. De nem panaszkodom mert, mert, mert, csak ez a nem panaszkodom, mert ingyen lett meg a játék, úgyhogy. Már visszajött az ára. Ha ja, így mondhatjuk. <gül> ja, már háromszor pluszban vagy akkor. Így van, így van. Mondjuk az igazad is számolod, nem biztos, hogy jó lesz ki. Hát, most mennyit mentem, azt mondja, van két órám a játékba És ezzel azt ah. össze egy láda árát. De akkor majd toljuk, mert... Igen, igen, csak még nagyon szoknom kell, tehát, hogy okay, a rengeteg streamet néztem régen, meg azért úgy van fogalmam a játékról, de az, hogy például minek milyen kiegészítője van, meg hogy most mi kell nekem, milyen fegyver, a, melyik a jobb, meg melyik a rosszabb, meg ilyenek, az az még kicsit úgy szokni kell. Hát, meg melyik a kézre, meg, meg ez nem úgy függő, hogy milyen szituációkra melyik fegyver a jó. Igen, meg a, az izé is fura volt nekem kicsit a, az egész érzékenység, meg az egérre való célzás, mert olyan, mintha néha így csúszna így a semmiben, vagy meg, meg például, sokszor nem tudok kinyitni ajtót, mert, mert oda megyek, megnyomom, és nem történik semmi. És, uh -huh. és ott kell baszakodnom. Meg ma például volt olyan, hogy ötször próbáltam meg egy ablakból, mire sikerült. Szóval azért van, vannak érdekes dolgok, és akkor erre mondják, hogy e-sport e ready, meg, meg már nem hát, early ilyen. access. Hát, ja. Na ezért várom én akkor, hogy ütjét meg a battlefield mert mert tudom, hogy a lövöldözés az jó. Igen, ezért én is kilencsi. Tehát most pont azt Tehát, a is, hogy ott is vannak lagok, meg minden, de az azért ott azért az működik. Most elképzeltem most, ahogy játszottam a PUBG-vel, ez a kódnak a lövődözési rendszerével lenne megoldva, mennyire jól működne? Vagy, vagy akár a csé, vagy, vagy valami ilyesmi. Nem, jó, ez is biztos jó lesz, de rohadtul meg kell szokni. Tehát sokszor van az, hogy, hogy teljesen máshova lő, mint ahogy én húzom, meg, meg minden olyan fura kicsit. Igen, mondjuk lehet, hogy a, az ilyen sokfős szerverek. de hát nem arra, a batőférnél is azért elég sok. Ez, ott 64 player-es Igen, igen, mondanak, igen. igen. Az azért, és ott működik azért. Jó, de akkor mindig is szarok voltak a szerverek. Hát ott szarok voltak, meg a cségót sem mondanám éppen annak, hogy milyen jó. Igen, igen. Mondjuk az az érdekes, hogy, hogy tényleg mennyi minden múlik a szerencsén, mert szerintem hat meccset néztem, vagy hat meccset mentem, abból kétszer találtam bármilyen skópot. Hm. És ez kicsit Néha meg egymáson vannak, tehát ez igen, ilyen jem. tényleg nagyon dultri. De mondjuk ez adja hozzá a játékhoz azt az izgalmat, hogy sosem tudod, hogy bemész egy házba, hogy ott mit találsz. Ja, igen, igen, persze, persze. Mintha minden ház egy kinder tojás lenne, és akkor megint valami kézzel festett szar. Hát én nem pont <gül> erre gondoltam, de <gül> jó van. De legyen ez, legyen ez. De mondom, ne, nem, nem olyan, ugye el lehet vele játszogatni, és akkor most mikor vasárnaponként szokták le rezetelni a ládát, ha minden igaz? Az árát. Fokalmas nincs. Talán csütörtök, de nem vagyok benne biztos. Vagy csütörtök, mindegy. Most rövid vagyok fel, hogy hát a 700-asokat mindig összeszedem, aztán közben, hogyha játszogatunk, akkor játszogatunk is. Tehát uh -huh. a kapásból az első meccsen meg lett az ez az hogy de akkor még fingom nem volt, azt tudtam, mi van, össze-vissza a pályán, csak nagyjából követtem a kört, hogy ne nézzenek azért teljesen üjének. Az első meccsen meg lett az achievement, hogy legyek benne a top 10 úgy, hogy úgyhogy nem ölök meg senkit embert nem láttam, és a végén egy bokorból lőttek le, tehát, vagy. ura. Az nem rossz, az nem rossz. Igen, ja, humánusan toltad. Majd, így, van, így van, így van. van. Ja, akkor majd ezt majd küldjük. Egyébként az volt a, az a probléma, hogy lemaradtál a, az elején a dömpingről, amikor még olyan ládnákat lehet, farmolni, amik rohaddrágan keltek el. Jó, ja, majd biztos megél lesz majd ilyen. Az, az, tehát, az jó volt. Majd mindig jönnek új ládák, gondolom itt is, mint a csébe. Most, én nem értem ezeket, mert olyan balfaszkodó csinálnak mindent. Tehát a játékot nem fejlesztik, amúgy mikrotranzakcióért szucsok dolgokat adnak el, és amúgy mi az Isten csinál? Jó, még nagyon nyomják az Sport részleget, oké, okay. de azt is szarul csinálják, mert volt ugye a Mutkez rendezvény, ahol azt mondta, hogy így, hát elsörözgetett és mondta, hogy csak azért van itt, hogy ne büntessék meg, de hát hogy már elege volt neki is az egész rendezvényből. Őmik az nem tudom, hogy mennyire volt hivatalos szervezés vagy valami suftituning, izé, látjuk, hogy népszerű ez a játék, akkor csinálunk köré egy izé vagy valami. De mondjuk, ha a srádot meghívták, akkor az csak valami nagy durránás lett. Ott azért volt ló gondolom. Pedig aztán a fejlesztőtnek tudnék mondani egy-két dolgot, amit változtathatnának, mert például az, hogy a kontroller betűket írja ki, úgyhogy billentyűzetten játszom, én még ilyen játékkal nem láttam, úgyhogy ki kellett húznom a kontrollert, hogy ne lássam a folyamatosan, hogy az XL ugrok ki a, a a repülőből meg, mm -hmm. meg ilyenek. Az is kicsit fura volt, akkor hú, még az előbb mondani akartam valamit, csak azt már elfelejtettem. De annyira és nem is lehet. hogy egyébként minden játék megoldja azt, hogy amikor a billentyűzeteket nyomkodod, akkor a billentyűk vannak hírva, és amikor elkezded nyomkodni a kontrollert, akkor a kontroller is így. Rirtán váltja át, de ugye PUBG ezt nem tudja mert. Igen, Én... és utána néztem interneten, hogy ezt hogy tudom megoldani, annélkül ki kelljen húznom a kontrollert, és aztán be kell menni mindenféle fájlokba a buzzer nem mondom, jó, tudod, mit akkor megfogom, és kihúzom, és ennyi. És ennyi. <gül> nem halok bele. Úgyhogy vannak ilyen vicces dolgok. Hát van még nincs fejleszteni rajta, az a kérdés, hogy ezt majd megcsinálják-e, vagy legalább kapunk-e új ládákat. Mondjuk nagyon menő vagyok, mert ugye múltkor volt az a pubg világbajnokságos hülyeség, és ott lehetett szavazni, és ha szavaztál, akkor nyertél ilyen PGI ládát, és egyszer eltaláltam, hogy ki nyert, és azt kinyitottam, és most van ilyen hmm. menő, menő kapucnis pulcsim, meg rövid, picsanadrágom, meg egy sportcipa. De azok el tudod adni a piacon, nem? Nem, nem, nem. nem. Azt nem lehet eladni. Nem, a kódot tudtam volna eladni, de most 1500-2000 forintért nem fogok lesztencsíteni. Nem, nem, nem bajlóció. Na, legalább divatos vagy, ennyi. Ennyi. Az is valami. Na jó, a pubg kitárgyaltuk. Legalább jövő hétig. Vagy két hét, mindegy. Föl van írva, hogy van? Humble monthly. Ja, én írtam föl, mert megvetted, meg a múltkori, meg minden, úgyhogy. Én most az augusztusiról tudok beszélni, hogy abban mik voltak benne. Legalábbis egy játékról. És amúgy cseszik meg, hogy nem azt a játékot mutatták mert hogyha azt a játékot mutatják, akkor lehet, hogy behúzzom, de így meg cseszik meg. Na, én, én az augusztusiból a surgs kezdtem el játszogatni, és meglepően jó, pedig én így számítottam rá, hogy jó, és, és a, amellett sem olyan jó, ez jól, tehát jól. ez a durva. Tehát így érdekes. Meg el, elve a kiadója ennek a, a vagy nem a kiadója, várján, nem, valami City interaktív. Ja, nem nem, igen, az, igen, nem igen. a kiadó, várjál, hanem most nem akarok hülyeséget mondani. Hát ugyanazok fejlesztették, mint a Lords of the fallen Igen, Igen, igen, igen. De most meg nem de, de mondjuk a. Annak a kiadója volt a City Interactive. Hát, igen, annak a kiadója volt a City Interactive. Semmi köze nincs hozzá. Jó, Mostanában járás. azért már jó játékokat csinál a City is. De, vagy hát ad ki, úgyhogy most már annyira azért nem rosszak. Igen, Deck 13. Ez a ja, igen, a igen, a igen, igen, igen, igen. És... Uh, van egy játék egyébként, ami nekem itt kívánságlistán van, ez az Oblita Racers játék, is ők csinálták, tök meglepődtem. Ez ilyen, kicsit ilyen Mario Kart koppintás akar lenni. De vajon biztos, hogy ezek csinálták a? is, mert az meg nincs itt a stímes listán. Hát én úgy tudom, hogy a Lord of the fallen ezt ők csinálták. Itt van úgy tudom. Azt pedig beírom a szülinap. Ez mikor. Az ah, tag történt. Igen, meg a City, City Interaktív. Együtt, együtt fejlesztették. Hogy együtt, akkor ez. Az... Igen, igen, igen, igen. Aha. aha, aha. Nekem az is tetszett, én nekem nagyon tetszett a logot. Hát rá kell nézni. Kicsit a, ha, már így, ha már így szóba kerül, akkor beszélhetek így hosszabban, hogy ez még jó. <gül> <gül> Aztán lenőre rá, Mi alatt beszélünk, hogy nem is jó mert azért vannak benne érdekes dolgok. Tehát ez a játék fogta a Dark souls egy kicsit, és nagyjából ezt csináltak meg. Egy kicsit ilyen robotos cyberpunk, nem tudom, ilyen posztapokolitikus köntösben. Még az elején vagyok, mondhatjuk, és a sztoriból nem sok mindent értek, hogy mi történt, mert nem mond el semmit megjelenik, tehát az, az elején mondjuk rohadt jó, hogy a csávó egy tolókocsiban gurulászik, és megy be egy ilyen céghez, ami ilyen robotikus alkotrészeket gyárt, meg ilyen exoskeleton, tehát ez a külső, külső vázat tesznek az emberre, és és rögtön rá, rá egy ilyen ruhát, vagy egy ilyen külső exoskeletont, ami marha érdekes, mert a ruhájára fúrják rá, tehát én nem is értem ezt az eljárást. Hogy az most nem a... konkrétan a ruhájára, hanem ő rá. Hát ő rá, a ruháján keresztül, tehát hogy rajta Igen, van a, a Jackie meg minden, és így egyből bele cseszik egy ilyen izébe, és hát érzésteni mítésre valószínűleg nincs szükségbe, nem, nem tudom miért, de üvöltve csábú üvölt, és szúrják, fúrják rá a csavarokat a csontjába. Azt mondom, hogy rossz nézzi. Nézem, hogy mondom, eznek mi a szar. És ugye ezt is streameltem, és ah, azt ez az aranyos. Így, így ópufa És ennél többet nem is tudnak az egészt, hogy mi a szar történik. Van egy hologram, aki elmondja, hogy hát ott mennyibe és majd találsz cuccokat a túléléshez, és az neked jó lesz. De hogy itt mi történt, lehet, hogy a dolgozók itt szanaszéllyel hevernek, holtan, valami gebasz történt, azon kívül is semmi. És tényleg erről szól a játék, hogy mész, kaszabolsz, gyűjtöd a, a scrapet és akkor abból tudod magad fejleszteni, meg ez, ez a mechanika az nagyon tetszett, hogy az ellenfelek, akik jönnek, azoknak a különböző pontjait tudod támadni. Tehát a fej, a törzs, a végtagok, tehát a két kéz, meg a két láb, és vannak olyan részek, amik nem páncélozottak, és akkor ha azt támadod, akkor hamarabb meg a, a, az ellenfél. Viszont ha páncélozott részt támadsz, akkor azt levágod róla, úgymond és azt te későbbiekben le tudod gyártani magadnak, és neked te be tudod építeni a ruhádba, hogy neked mit tudom, új lábad lesz, vagy bármi, tehát a kéz meg mindennek. Ha a vágod le a kezét, akkor a fegyverét megkapod. Amilyen tök jó, tehát miért nincs ilyen több játékba könyörgöm, hogy mész, látszol hogy bedesz állatot, látod, hogy menő fegyver van a kezébe, oda mész, azt levágod, tövestül a kezét, azt elvisz a fegyvert a franzba. Tehát, <gül> hogy ez, ez miért nem? Ezt miért csinálják több játékban? kicsit egy-két játéknál felborulna azért a rendszer. Tehát például az üzében így működnek ugye a beton szerepjátékokban, hogyha valakit megölsz, ott mindenkit uszlútolni. Na, szóval itt nagyon jól működik ez az egész. És ezt tetszik. És ugyanaz a mechanika van, mint a Dark Souls-ban, hogy amikor pihensz egy mondjuk így, ahol újra tölti a a, a, a, a, a híledet, tehát amiből tudsz tudod magad gyógyítani, meg kiosztod a pontjaidat, meg minden, akkor újra éled mindenki. Viszont itt az a különbség, hogy egyetlen egy tetves bonfire van. Tehát egy, egy hely van, ahol van egy ilyen robot. Hát csak az, az elején egy... vagy azért. Hát lehet, nem tudom, de... Mert a sortátokkal evélyen. oldja meg a, a játék még az elején. Igen, igen, tehát hogy kinyitsz ajtókat, amik eddig nem voltak, és akkor hogy meg tudsz közelíteni olyan pontokat, Más útvonal, tehát nem kell végig magad mindig, mindenhol, yeah, yeah. hanem mi ajtók kinyílnak, vagy liftek hirtelen elkezdenek működni, amik korábban nem működtek. Tehát az ilyen kicsit ilyen Metroidvania jellegű cuccot ott van ez, hogy megoldották a, a, a pálya tervezést úgy, hogy ott arra nem mehetsz be, mert meg kell szerezned, valahol a másik végén van a pályának valami cuccot, és ha ott megszerezted, akkor vissza kell jönnöd majd, és akkor itt át kell menned, akkor itt megint találsz valamit, amit nem tudsz átmenni, ami meg nem a megint másik végén lévő cuccot. amik ez így. kicsit, kicsit ez, ez a rendszer annyira nem jön be, de itt azért elég jól működik. Meg az is vicces, hogy amikor találsz egy csávót, aki jó fel van páncérozva, akkor így azzal játszol, hogy Hazamész, újra töltöd, visszamész, levágod egy másik testrészt, és a végén megvan a szett. De egyetlen egy szigorú kell levágod 80-szor. De ez legalább jó, hogy amire mész, tényleg azt kapod, és nem pedig véletlen, hogy út. De ez is egy kicsit az az a játékfejlesztés, hogy nem azt mondják, hogy tegyünk bele több tartalmat, hanem ugyanazt nyomjuk le az ember torkán még egyszer. De itt valahogy úgy működik. De legalább tudod, hogy mit kapsz érte, tényleg nem az van, hogy a random szemetet megkapod 80-szorra is hanem tudod, hogy ha ennek levágod a fejét, akkor az a menős is az a tied lesz. Igen, <gül> hát itt azért ez ennyiben jobb. jobb. És igazából még tényleg az elején tartok, elvig az első Bossznál szenvedek, ami, ami azért nehéz, mert ha egyet jut, akkor az neked nagyon fáj, De neked meg sokáig kell ütni. És egyébként meg kiszámítható mozgása nagyon szóval, csak én vagyok béna. Meg túl lelkesen csapkodom, és elfogy a stamina és utána már nem tudok kitérni előle, és az az együtt az nagyon fáj olyankor. Mindig először mi, mindig a védekezés a fontos. És utána a támadás. Mindig hagyja magadnak Staminát, mert az, me, me, me, megszopat a játék. Igen, igen. igen. De hát ez a Dark Souls mechanika. Ott is, ez igen, ott is nekem is nagyon fura volt átszokni arra, hogy, hogy látom, hogy még tudok kettőt ütni, de ha most egyetütök és még marad Staminám, az se lesz elég arra, hogy dodzsoljak, úgyhogy nagyon apránként kell. És az a vaj, hogy ennél a játéknak pont az van, hogy, hogy az elején ott az első boss az annyira ámfer, még azzal a karakterre, hogyha még egy kicsit farmóz még úgyis kurva nehéz, utána viszont meg már, hogyha már lesz egy jól épített karaktered, utána a többi boss azt ilyen, nem azt mondom, hogy játszik könnyedséggel, de fele ennyi idat legalább le tudod darálni. Tehát az eleje az kurva nehéz. Igen, meg videót néztem róla a, a Steam-en, amikor vannak feltévés. Láttam egy csomó karaktert, még nem volt a játékban. Tehát ez, ez, ahol én tartok, az még tényleg nagyon az eleje. Igen, ahol így, igen Nagyjából egyforma robotok császkálnak, amik igazából, tök vicces, hogy emberek vannak beszorulva igazából az exoszkeletonjukba, és néha hogy beszélnek hozzád. Igen. Tehát, hogy hallott hogy nem ő irányítja a ruhát, hanem inkább bele van szorulva a ruhába, és ez is mennyire ilyen érdekes ötlet, meg így elgondolkozol rajta, hogy te mi a szart csinálnál, hogyha ha így beleszarolnál egy, egy, egy ilyen ruhába, és akkor ő irányítaná a téged. Azt hát semmi nem tudnál csinálni. Hát ugyanazt csinál, és, mint és ő. az gondol. a durva, hogy ezt ilyen nagyon klasszul belerakták a játékba, de így nem nagyon feszegetik ezt. Tehát, hogy ilyen játékmenetbeli, vagy történetbeli dolgok nincsenek belefűzve, hanem így, így ez így benne van, és akkor ennyi. És akkor mész, hogy elég, elég téma. Igen, lehet, hogy később azért lesz még benne valami sztori ellen, de egyelőre azt látom, hogy ez a Dark Souls. És kb. ugyanannyi sztoria van, ugyannak sem nagyon van. Tehát mész. Hát a, az a, a, elég komoly sztoria van, csak ahhoz körbe kell nézned. Tehát ez, ez az interneten elolvasod. Ahhoz van a látékban, nem látod. Igen, körülbelül. Minden szívszak meg kell találnod jó formán, hogy értsd a történetet, amitől egy kicsit érdekes az egész, de ja. Viszont ha ilyen jól működik a játékmechanika, akkor én azt mondom, hogy tök jó mert ez, hogy külön tudsz testrészeket támadni, meg ez a dodgyolás, kaszabolás, kitérés, meg hogy különböző fegyverek vannak is mindegyikkel, más, hogy kell. Jó, mondjuk két gombot nyomogatsz, van egy erős támadás, meg egy, meg egy ilyen gyengébb, gyorsabb. De hogy nagyobb ez a lényeg, hogy, hogy kaszabolsz mindegyikkel. Aki az azt tetszik a ebbe a rendszerbe, hogy ilyen csippeket, vagy mi a francokat tudsz magadba rakni, de ahhoz, hogy minél többet, minél jobbat tudj ebbe letenni, növelned kell a. Uh -huh. a a, a kornak kór, a, a, a, a szintjét, igen, és ezt szerintem tök jó megvan hogy itt taktikázom, hogy most, most, most ezt növed, vagy azt növed, hogy be tudj rakni egy jobbat, vagy hogy legyen. Meg és ez az alkatrészek, amikor rajtad vannak, azoknak is energia szüksége van, és ez a kór szinttel növekszik, tehát hiába vágsz lete mindent egy robotról, aminek tök jó a kezelába mindene, ezt nem tudod felszerelni, amíg nem grindoltál annyit, hogy a kórod megfelelő szinten legyen, és rá tud csatlakoztatni ezeket. Úgyhogy ez így jó kívánta, kíváncsi vagyok a második igen. részre. Nem azt mondom, hogy ez majd ilyen azonnali vétel lesz, de úgy listára biztos fel fog kerülni majd a második rész. Ugye elhárman azt már itt mondogatták, hogy tesztelték, úgyhogy Igen, igen, igen, igen. Még én azt tudom mondani, hogy akinek a Lords of the Fallen tetszett, annak ez is fog, mert nagyjából ugyanolyan, csak még jobb annál. Ja. Ezek után nem tudom, hogy annak érdemes lesz ennek mert az is megvan. van. könnyebb a múl. A Dark souls is kéne lassan, végig elcogatni. Úgyhogy meglátjuk. Na, de szerintem én erről mindent elmondtam, amit tudok. Jó van. van. És van úgy, Montli, azt nézzétek meg. Most a Sniper Elite négy van benne, az egyik. Fix játék, viszont most van egy olyan lehetőség, hogyha, hogy választhatsz, hogyha megvásárolod, hogy vagy ez a három játék, amit most megmutatnak, vagy pedig ezek helyett a Rise of the Tomb Raider-t választod, mert hogyha mondjuk régebbről nem volt meg, vagy ilyesmi. Uh -huh. ez úgy érdekes húzás ezt másikor is megcsinálhatnánk szerintem mert lehet, hogy sokan vannak, akik lemaradtak valamiről és hát, akkor viszont, az viszont az annak, aki megveszél őket sorban annak, annak ez nem igazán plusz hát annak van, persze vagy esetleg választatja és nekiadja valakinek hogyha ő itt az a igen, igen három játék neve, én is így nézegettem mondom, hát érdekel ez engem ez a három játék, az elit sznáj, a Sniper Elite 4 nem olyan rossz egyébként igen, igen. Igen. nekem is az a szimpatikus aztán van ez a JRPG, de az az, az nekem teljesen Hagy A másik, az meg megkimaradt az élet. De volcsó játékuk ezek se. Tehát, hogy egyik se. Nem. Igen. 20, 20 euró körül a Sniper meg még drágább. Aztán az 40-60? Nem is tudom, hogy Igen. Bár az épp tegnap néztem, mert gondolkodtam, hogy behúzom a Sniper négyet, mert az egy érdekel. Épp tegnap néztem ja, 40, euró, euró, 40 euró, euró, euró hozzá a Season Pass még mindig, úgyhogy inkább hagytam a francba. Hát igen, itt is van ilyen aranyosság. Viszont van hozzá múlti, azt nem tudom milyen benne. Kó, azt hiszem. Csak az van, nem? Ha ilyen például. hatalmas nagy nyitott pályák vannak, és azt hiszem csak Na, ez az van is van lehet. Nézem is, hogy hány ismerősömnek van meg. Hét. Igaz, az nem is, is kevés. Igaz is megvette, őnek is megvan. Tényleg mondta is. Ja. Yeah. De igaz, előzőbben is egy pár játékot ki kéne próbálni. Itt van a Conan. Exile. Az is jónak tűnik. Exiles. Bocs. Én nem rólak megérte. E, igen. Köszi. Nincs mit. Akkor van ez a Kona, ez a nyomozós, csúcsánítulag az rossz, akkor a Sudden Strike 4, az megint a magyar fejlesztési második világháborús játék. Escape is is benne van. Te, Na, hát nekem az úgy, egy is kimaradt, úgyhogy... Ez ugye még az előzőbe tehát ezt már nem lehet megvenni. Igen, igen, igen. Kicsit a húzás. Hát de pont ez a lényege. Igen. Vagy beleúrasz, vagy nem. Na jól van. Nézzetek rá a Humbőr Montlira. Hogyha pedig, ja, múltkor reklámoztam a, a PC Gruná teljes játékot, és azóta játszottam is vele, mindjárt megnézem pontosan, 26 órát a Shadow oh, tactics és hú, ez a játék valami írgalmatlan jó. Sokkal, sokkal több lehetőséged meg van, meg, meg jobban ki van alakítva, mint a kommandos volt annak idején, ami mondjuk várható volt, mert azért van a két játék között egy 20 év körülbelül, de nagyon működik, és amúgy utálom az ilyen japán kultúrát, meg abszolút távolán tőlem, de még így se idegesítő az egész, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki. Ráadásul van benne egy-két meglepetés, meg meglepő húzás, tehát nem akarok spoilerezni, csak annyit mondok, hogy a fő, a fő karakterek sem sebezhetetlenek. És komolyan egy ilyen spoilert itt Hát nem mondom el. Nekem majd lehet, hogy elmondom, de a többieknek nem, nem mondom el. Hát ez spoiler, ezt Nekem... nem akarom. Meg... Hát azért, de elmondtad. De nem mondtam el. Nem, nem sebezhetetlenek a fő karakter. Igen, ennyit mondtam. De ezzel nem mondtam el semmit. Csak utaltam valamikre. Na mindegy. Ja, amúgy a kamera kezelés az kicsit kurva idegesítő, tehát hogy körbe lehet forgatni, az tök jó, viszont nem lehet megállítani a játékot, ezt nagyon meg kell szokni, hogy nincs pauzgomb, és, és sokszor van olyan, hogy hogyha máshogy fordítod a kamerát, akkor nem biztos, hogy felmászik oda, és Igen. ezzel kell folyamatosan játszadozni, és ez néha azért idegesítő, de mivel van quick save, ezért tök mindegy. Vagy egy ilyen játéknál, ha nincs pauz azért az idegesítő, mert a Igen, komandotális kicsit volt és az úgy is nehéz volt, hogy volt. Igen, tehát konkrétan itt, itt az a megoldás van, egy ilyen mód nevezetű cucc, amiben ha belépsz, akkor is megy az idő, viszont így úgy tudsz egy ö, akciót mutatni, vagy beállítani mindenkinek, hogy azt nem végzik el, hanem az enter lenyomásával. Tehát ez akkor jó, hogyha például vannak, egy hármas csapat van, és hogyha ott egyenként tördéd meg őket, a többiek észrevennék, hogy meghalnak, mm. viszont hogyha egyszerre mind a hármat megőled, akkor ugye nem tűnik föl senki. De ezzel érdemes. És akkor így lehet időzíteni, hogy bekötödőket őket. Igen, hogy te ezt csinálod, te azt csináltam, azt, azt csinálod, és akkor megy az entert, akkor végrehajt. Igen. És ha nem tetszik, akkor meg visszatöltöd az előzőt, és akkor ennyi. Van be hardcore mód is, de ott is például lehet quick-szévelni. Tehát ezt nem teljesen értem. Annyi, hogy gyorsabban hát. észrevesznek, meg nagyobbat sebeznek. Ja, Hát akkor ennyi. A quick-szél az egy jó Igen, Nem Igen. lány. Különösen azt, hogy tekerni a játékban az időt, mert úgyis mindenki visszatölti. Igen mint a forzába. Jaj, ne is mondom. Mondjuk az autós játékokban én nem értem ezt az idő Ráadásul ezt... azért is fura, hogy az benne van sok játékban, mert például versenyekkor, meg ilyenekkor, ilyen, amikor időt kell menned, és úgy van, leaderboard, meg minden, akkor ott kiveszik. Tehát ott, ott ki van állítva. Ez, ez maximum akkor jó, hogyha te így magad játszol a gép ellen, és hogy gyakorolod az... a pályát, mert minden, de például múltiba, meg ilyenekbe egy nem fog megmenteni a visszatekerés. Hát ott nem. Meg amúgy is például a, a Dörtben van ilyen? Meg talán a Gridben volt, hogy? A, grid, a Gridben biztos, hogy volt. Igen, és azt hiszem, hogy ki is tudtad kapcsolni, mert ott ugye úgy volt megoldva a nehézségi szint, hogy mindenféle segítséget tudsz kibekapcsolni, és azt hiszem az idő is ilyen, hogy van 5 flashbacked végtelen, vagy 1, 2, 3, vagy egy sem, és minél, minél lejjebb veszed, annál több xp meg pénzt kapsz. Azt hiszem, nekem valami ez rémlik. Mondjuk az is, az is igaz, hogy eléggé büntet, amikor falnak kerülsz. Hát ez benne, az élet is büntet a falnak kenőt? Hát azt lehet, de ott lehet, hogy könnyebb irányítani. Jó, de mik ezek szimulátorok, tehát itt. Menjünk force fidezni, aki zavar ez? Mennék én is, csak nem árulják mostanában 5 euró. Ja, 5 elvajlik. Vagy lehet benne lesz valami hábő Montliba. Gondolnak azt, hogy vissza kéne tenni valamelyik régét, amivel keveset játszottam, hogy valami need force fidezést, legyen azért fent. Akkor néha menni pár kört vele. Most, ugye múltkor neked reklámoztam, hogy az öcsém PS4-re behúzta a Rivals-nek a teljes komplét kiadását, a Payback teljes komplét kiadását, meg az előzőn itt Forcebit teljes komplét kiadását, valami 8000 forintért, úgyhogy mondta, hogy annyira nem adja ott, még akkor sem, hogy a szarok. Hát ugye most már valami hasonló jöhetne PC-re is. Igen, igen. De lehet, hogy lesz valami és bundle, aztán beledobnak egy-kettőt. Ugye már régebben is volt egy, ami elég nagyot szólt, amikor a BF3 hát, volt egy dollár. Most a sima, most a sima bandolok nagyon karcsúak a handbolon. Most egyetlen egy játékban több ilyen könyv, meg audiobook, meg... Hát az elmúlt egy-két hétben nem is ez volt játékbandol. Ez, ez, ez most az első, ez a sportos, a, ilyen, amit ilyen, kidobtak. Ilyen. Ugye ebben most van a grid, kettő, egy dollár, értem, meg az egész jó. Hát ez meg van szinte mindenkinek meg van régebről. Vagy hát, hát legalábbis az... nekem. A dörtral is, ha még valakinek nem lenne, meg most ilyen 5,26 5, euró körül van. A Annyit simán megér fél. a játék, ha Annyit simán. Meg futballmenedzser van. Igen, futballmenedzser, ez Hogyha Ha az benned van a futballmenedzser, akkor lehet, megveszem, de így, így nem. Motorsportmenedzser, esetleg tudom, hogy mit tud. Sokan dicsérik. Gondolom ugyanaz, mint a összes menedzser játék, hogy. Ilyen, lehet, fo ilyen forma egyes lehet, csapatot irányítasz. És nézted, nézted hogy körbe körül mennek, az ugyanaz, mint a tévében nézni. mint a tévében nézni, igen. Csak hogyha például utálod a Louis hamilton akkor megcsinálod, és direkt falnak vezeted. Mondjuk van-e benne egy Super Blood Hockey nevű játék, amit én nem is értek, hogy ez így, hogy került az összes többi közé? Jó, sportnak sport, de hogy ilyen pixeles jégkoki játékosok verik víresre egymást a pályán, ami így... <tos> Hogy így most ez mi? Jó, hát az a szomorú, hogy PC-re nagyon nincsen n 4 játék, mert ugye az így, így, amit kiad, az, az konzolos, igen, úgyhogy ez itt hiánypontló. Hián most nézegettem, mivel kéne játszani, ami ilyen autós játék, és az F1 sport, de F1 Racing Stars, mi, hogy hívják ezt, ilyen nagy. Azt, igen, igen, igen, igen. Azt, azt kéne játszani, csak azt úgy kéne játszani, hogy minden játékos humán legyen, hogy a gép az mocskosulcsal. Igen. Az a baj, hogy én, én, én jár, múltkor már gondolkodtam, hogy játszok vele, de aztán mondtad, hogy csal a gép, és úgy elvettett tőle a kedvemet, mert én ezt utálom a legjobban. Ezt még annál a jobban is utálom, mint hogy online lecsalnak. Mert ne programozzanak már úgy egy mesterséges intelligenciát, hogy csaljon, mert az nem fel. Hát úgy kell hogy játszunk vele. De sokan. Hát nem hagyunk nem, nem, nem a gépnek lehetőséget, még nem is játszhat a mocsok. Igen. Igen. Megszivatjuk f egy Race Stars, igen, ez a, ez a címe. Az is benn volt egy bandőben, nekem soha van meg, hát. azt hiszem. Megvan hat ismerősömnek, úgyhogy majd valamit csak csinálom. Még néztem, majd ez, azt... annyira, ez annyira nem is drága, az ilyen kulcs árulós oldalakon, ugye. amikor Humble Bandőbe kerül játék után, általában ilyen oldalakra is felkerül valahogy néhány ilyen kulcs. És ott, ott meg lehet olcsón venni, akkor is az ember már lecsúszhat ezekről. Igen. Ráadásul ott, hogyha mondjuk nem kell az egész csomag, akkor külön játékot veszel, és akkor pár száz forintokért be tudod húzni. Nem kell mégis az egészet megvenni. Én ezt csináltam a montlikkal néha, amikor láttam, hogy fú, az tök jó játék, és biztos, hogy nem érdekelt túl sok embert. És így felnéztem: ja, hogy csak pár száz forint, <gül> oké. <Okay. gül> és akkor <gül> megvolt a montfól az a játék, ami engem érdekelt. Én az a baj, hogyha van egy csomag, amiben egy-két játék érdekel, akkor behúzom, még is, hogyha tele a Steam könyvtárom szarra, mert nem megszoktam. Igen, csak ezek akkor voltak, ezek a, a zságban macska részben voltak benne, amit nem tudtál, hogy ja, igen. igen, igen, igen, igen. És, és olyankor is érdemes fölnézni. Nagyon hát sokkal olcsóbban nem árulják azért, tehát Azért szemetek, tehát biztos van rajtuk, vagy nekik rajta elég nagy. Jó, ezt elméntelek, te is meg tudod csinálni, veszed belőle mondjuk száz darabot, és akkor egy év múlva, már amikor feljelmeny az árak, akkor kiteszed őket. Ha nincsen ilyen idő lejárta a dolog, mert sok, sok esetben van. Például DLC-knél úgy szokták, hogy egy DLC-t bizonyos ideig aktiválnod kell, vagy ilyen, amikor olyan van a bándőben, hogy online játékba extra skin, vagy nem tudom, ilyen hülyeségek, akkor azok, azoknak van lejárati ideje. Úgyhogy ha nincs meg a játék, akkor megszívtad. Mondjuk a hámbölös kulcsoknál nem szokott lenni. Én nem is nem nagyon láttam még ilyet. Vagy, vagy hát a, ha van, akkor kiírják de Igen, Igen, Igen. most például van ez a StarTech Online-os cucc, hogy valami StarTech Online-ba lehet kapni egy ilyen pakkot, amihez csak meg kell adni az e-mail címedet, és ennyi. Elvileg csak regisztrálni kell az oldalra. De mikor a Handből oldalon is vannak furcsaságok, például euh, amikor volt ilyen sony PlayStation-ös bundle, akkor azt például csak Amerikában vagy Dél-Amerikában lehet aktiválni. Vagy olyan fiókkal, ugye? Tehát magyar oldalra, meg európaira nem, és nem értem, hogy ezt miért csinálják. Hát szerintem ez a Sony, Sony miatt lehetett. Nem tudtok úgy megegyezni, hogy, hogy mindenhol lehessen azt aktiválni. Mert ugye régiózár van, meg gondolom, ja, igen, Sony, Sony is úgy szerződik egyes viszonteladókkal, hogy akkor a bat csak ő árulhatja, és akkor, ha bemennem a szerződésbe, akkor nem lehet mit csinálni. Akkor nem tudom, nem Remélem, azért ezt nem fogják kitalálni majd a PC-s címeknél is. Jó, ez durva lenne. Az kicsit kellene Kapaszkodjunk a Hamből, hát ez van nekünk PC-re. Örüljünk neki. Hát ezért, ezért pc Master Race. Így van. Ú, egyébként, most a Hamből le van akciózva a Hellblade. Nem tudom, az neked. Vágunk mi az, és akkor úgy annyira nem nem mozgat. Hát én behúztam, mert most jött ki hozzá a VR verzió is. És azt meg akarom nézni, de még nem volt rá időm. A TPS érdekei... ez olyan fura, nem? A, hát Van a Van egy játék, amit kifejezetten a ra csináltak, tehát VR-ra. Ez a Edge of Nova az a címe. És azt full tépés az egész, és rohadt jó működik. Gyakorít is. Azért, azért mertem bekockáztatni, biztos ez is jó lehet. Ezt a játékot nagyon dicsérik, hogy ilyen pszichó izé akármi az egész, tehát ilyen nagyon elvont cucc, meg hogy jól működnek benne, meg a látvány is rohat jó, és mondom, hát ezt azért megnézném én VR-ba, hogy néz ki. Ez, ez biztos nagyon jó lesz. És most ilyen 16 euróra van leárazva kb., hogy hát legalábbis nekem kb. ennyi a a multibandős diszkantel, hogy az még 5 ot rá, Új. nem, még 10 ot levez belőle. Úgyhogy úgyhívom, nem, nem egy rossz vétel volt, szerintem, aztán meglátjuk, igaz, hogy csak a... tíz óra. Én meg egy, egy három nagyon hogy kurva jó játék, igaz, hogy csak 10 óra gameplay van benne, de nagyon megéri. És a, a VR-os, az nem egy másik játék, hanem ezt a kapott támogatást az eredeti, tehát, hogy azt megveszed, és akkor megkapod a VR-t hát, is. Vagy ez egy külön cím? Amit, amit mondtál, az részben igaz. Tehát, hogy ha ezt megveszed, akkor megkapod a VR-ost is. Viszont ez két külön játékként van fent a Steam- de ez téged már nem zavar, gondolom. Hát nem, csak hogyha akarok játszani mondjuk a NVR verzióval, akkor fel kell azt is külön. És a kettő együtt, én 40 giga, Tehát, hogy verziónként giga, az nem kevés. Hát jó, ez olyan, mint amikor föltelepíted a kólozót, és utána fogod a fejedet, hogy mi az Isten el, -e, mert nem el. <gül> Így van. Nem mindegy, egyszer, egyszer végig játszom, utána valószínűleg utána nem fogom többet. Úgyhogy ez egy ilyen élménynek jó lesz. Ezt én is hallottam, hogy az nagyon ilyen. Ilyen a lelkedre hat, meg minden, úgyhogy jó kedved, ha jó kedvek van, meg el akarsz, el, akarsz menni valami boldog vagy. dolgot csinálni, akkor annyira ne kezd el. <gül> igen, igen, meg a hangok is eléltadak rohadt jók, és most így elképzeltem, hogy ez, így, ez a játék. Már a trédert végignézni, hogy ott is hallod, a hangokra már ott is, igen, egy, igen, hangsúlyt meg. fordítottak, tehát így lehet hallani. Hangokra hangsúlyt. Hangokra, közben a hogy ez nekkora, <gül> nekkora egy farság ahogy így mondtam, de itt tényleg, tehát ez, ez VR vár, kíváncsi lesz. nagyon. És így a VR verziót is, amiket olvasgattam róla, hogy jó, sikerült. Tehát hogy a, lány... az, a játékot másokan szerették, úgyhogy ott is a, egyetlen negatívum az volt, hogy, hogy rövid, meg hogy a fejtörők azok egy idő után uvalmasak lesznek, de hogy maga a játék, meg minden az beszikpant, és talán nem is Tehát Volt olyan, hogy uh -huh. valaki egybe tolta le az egészet. Mert, mert, mert annyira beszikpant. Jó, mondjuk a, a, akkor kicsit korábban kezdett, tehát hogy, hogy ne hajnali kettő, hogy jusson eszedbe, hogy ezzel játszanék, mert akkor lehet, hogy kicsit nehezebb lesz. Igen, igen, igen, korábban kell neki állni. Meg mondták, hogy streameljem is, bár nem tudom, hogy ez mennyire lenne jó streamen. Meg, meg lehet nézni. Egy, egy videóban megér. De majd, majd meglátjuk. És egyébként így, belegondolva, ez egy 30 eurós játék. Leakciózták 16-ra és úgy raknak bele VR támogatást. Igen. Tehát így is megéri nekik extra melót beletenni, hogy ezt a VR támogatást belerakják, és adják ingyen. Hát így nem is értem. És ehhez képest meg a kódhoz jön Season Pass, és még VR támogatás sincs benne. Számalmas. Számalmasnak tartom. Így van, így van. És én azt nézem, hogy ez most is euh, után külön játék lett. Meg lehet ezt venni? Nem, nem. A Steam-en is úgy járulják, hogy egyben van a kettő. Ja, akkor ott is megveszed, akkor megkapod a VR támogatást. Hát én akkor ez korrekt. Csak, Csak az lehet, ugye, most nincs, nincs, lehet hogy ő, lehet azért vették külön a két játékot, mert annyira bele kellett nyúlni a kódba, mm. hogy, hogy így sokkal egyszerűbb. Igen, igen, igen. Mondjuk így belegondolva, akinek nem VR-osan kell, az meg mondhatná azt, hogy Hát én mi fizessek két ilyen játékért 30 eurót, neki elég az egyik, és akkor miért nem 15? <gül> Tudom. Jaj, de... Hát akkor várja, mert még 15 lesz. Én. Vagy menjen a Humble-re, mert ott most 16. Így kár. Megvan oldva. És, és akkor ugyanúgy megkapja a VR-t, akkor miért nem csak 8. <gül> Jó, igen. És akkor így a végén levegyünk ilyen 1 euróra. És akkor elhinket is kell. <gül> Jó van, de akkor viszont végig is értünk, ahogy néztem. Igen, igen, nem volt szükség a beszélgetős témákra, amit a végére felírtam. Hogy majd igen, majd hát vagy vagy vagy ne, ne, ne út majd a következő adásban kérdezzük meg, hogy mégis mi az Istenért gondolja úgy, hogy ő előrendeli a kodot meg a battlefield is. Nem tudom. <gül> <gül> Ez a spoiler. Közben itt kiabálnak nekem. Félem. Na úgy, ezek szerint akkor lesz még egy-két heted így meggondolni a választ erre a font, nagyon fontos kérdésre. Meg amúgy meg, meg kell nézni lehet ezt a, azt a nyílt béta. -t. Ja, mind a kettőből lesz nyílt béta, nem? Igen, igen, igen, lesz. Hát akkor meg. Úgyis az lesz, mint eddig, hogy jaj, nem akarom, nem akarom nyílt béta, ez annyira nem is szar meg. Aztán. <gül> De vicces volt egyébként a, a, a tavalyi helyzet, hogy egyik se érdekel a hogy mind, mind a kettő meg lett. <gül> Mi az a jó, hogy a hogy nem csak Fodról egy... Részben Jó, de ez akkor nem volt olyan rossz. Nem volt hát olyan rossz. Hát a következésre lesz az. <gül> igen. Várom <gül> ja, már a, a, a, az hát énőzős videót. Aztán ja, én... tényleg az mindig van, igen. Kíváncsiak, milyen sztár lesz benne. Ja, meg hogy poénra veszik, és tényleg vicces lesz, vagy csak fasság lesz az egész. Hát lehet mind a kettő. Úgy legyen az a legjobb. Mondjuk azt, azt tetszik az Activision-nél is, meg az Ilyén-nél is, hogy nem nagyon fognak köntörfalazni. Tehát a, a Battle Royale játék modra kíváncsi szinte mindenki a legjobban, és azt is fogják bétáztatni mind a kettőt. Úgyhogy ez, ez nekem nagyon szimpatikus. Mert hibá, megcsinálták volna azt, hogy nem teszik bele a bétába, és cseszd meg, és majd ha megveszed, akkor meg majd észreveszed, hogy 600-as pinggel úgy laggolsz, mint az állat, mert nincsenek szerverek, és oda keheted a hajadra az egészet. Mondjuk így is lehet, hogy az lesz, de így legalább látod előre. Azért így, így, így azért marketinghúzásnak elég jó. Mikor fognak szerinted hát a legtöbben játszani Call of Duty Hát nyílt bétában, amikor nem igen, kell fizetni. Igen, nyilván, igen. tehát aztán lehet, hogy megveszed, és akkor egy ilyen, nem tudom én, 40 fős lobby nem jön össze másfél óra alatt se. Igen. Mondjuk azt úgy hallottam, hogy a, a kodos Pető nem lesz 100 fő. Mint hogyha azt mondod. volna. 60 fő körül van, amit neten kikerült kép, ott 60 fős lobby a max. Mondjuk azt megcsinálnák, hogy 60 fő, és 40 bot. És akkor több embernek lenne sikerélménye. Ja, ja, ja. Akár. És hogyha a végén egy Mégiség. bot nyer, akkor mi van? <gül> <gül> <gül> Ebben még bele se gondoltam igazából semmi, figyelj miért, miért? Ha te nyersz, akkor mi van? Semmi, gír, nyertél jaj, jaj. a botnak nem írja ki mert úgy, ő még jobban lesz mint neki más hogy... kérkézzek majd, lesznek olyan, olyan esportcsapatok Kurt Butler olyából, hogy csak botok vannak benne. tényleg oda vagy oda oda az edző egyetlen, egyetlen diszkel, vagy pendrive értel, érted, és hozzá a csapatot pendrive-on, így bedugják és akkor a srácok játszhatók a... most itt nevetünk. Lehet, hogy klég Hülyes. is ott lesz. Egyébként nem hülyeség egyébként ezt, ezt a dolgot megcsinálni, hogy, hogy nem is így, így, így játékosok játszanak, hanem valaki megírja a botokat, és akkor játszatok egymás ellen. Így egyébként egész jól lehetne fejleszteni játékokhoz éjjel. Igen. Igen. Hogy, hogy mindig aki tovább jut, az az, az kerül bele, tudod a játékba. És ehelyett mi van? Csalajáték, úgyhogy. Vagy olyan egyszerű, mint a bot. Ma mai játékokban <gül> egyébként ez van hogy így belerakod, vagy így, így elkezdesz lövöldözni, és így hullámokba jönnek, seghülye ellenfelek, akik rohannak neki a tölténynek. Igen, ez a két véglet, tényleg a, a, a nagyon hülye, és például a, nekem amit utálok, az a, ami a Szícsben van, az ilyen kihívásoknál, ott az e, a bot lekövet a falon keresztül, átlő a falon, és úgy öl meg, mert minden, az egy akkora egy csaló szemétláda, hogy nem igaz. Ú, van valami indi játék? Mindjárt, mindjárt utána nézek, ennek utána kell néznem ami ilyen, ilyen lopakodós, kicsit ilyen Rainbow Six szerű csak ilyen bénebb viszont ott van az, hogy a botok sekkvűjék, viszont ahogy kinézel a fal mögül fejbelőnek. <gül> <gül> ez érdekes. Az, az nem nehézségi szint, az ilyen, ez a baznak faktorink el, tehát nem értem. Nem csináltak neki ai ezért inkább csal, mint a szemét. <gül> Úgy, csináltam róla egyszer egy videót. Milyen zseniális ez a játék. Úristen, mennyi videót feltettem el Youtube-ra. Lehet, lehet, hogy a zenyészeté lett, ami lehet, hogy nem is baj. Akkor ezek De. szerint, hogyha ilyen. Nem hiszem. Az még megvan sajnos. Itt van. Takedown, az a címa a játéknek. Lehet azt még kapni Steamen? Nekem valami ilyesmi néz az, az a take Takedown Red Saber, 5 euró. Elvileg ez valami multis cucc lenne, de hát nyilvának ugya nem játszik vele. 505 games csinálta. Vagy nem, bocs, az a kiadója. És valami szerel. szerelan, eleveszi a csapat. hát. csapat. Biztosan hangzik. Ó, van még másik sikeres játékok is. Sikeres Ó, És van egy két eurós VR játékok is ami többnyire negatív. Nem, nem akarod megnézni? Nem. Többnyire negatív. Tehát hogy lehet két euróért többnyire negatív? Hát most, Mi? hogyha valami szar, akkor az két euró szar. Hát jó, de most két euróért én nem vagy annyira morcos, hogyha hát. nem olyan nagyon jó játék, de hogy a közép szar, akkor már két euró. De csak két euró volt, tudod. Mi az, ami én. de csak két euró volt, és még így is dögölj meg aki? De ez nem pozitívum, volték, hogyha veszem egy játékot, ami szar, és azt mondtad, hogy de ingyen volt. Nem. Hogyha egy játék szar, akkor az akkor is szar, ha ingyen van. Hát igen, végül is. Na ugye. Ez a pozitív hozzáállás. Így van. <gül> Na, szóval, de ez a uf, szörnyű az játék. Ez a és először egyébként nem nézett ki rossznak, mert egy kinézetre jó, meg ilyen hardcore shooter az egész. Meg lövöldözni se szar benne. Csak ugye multi nincs, mert nem játszik vele senki, a kellene játszani meg olyan, mint hogyha, nem tudom, satóba dugnád a valamidet. Valamidet. Normálisan nem csináljon a erő Van kiukadni. Vannak ilyenek. Várjuk a játékokat, amikben majd egyszer csinálnak értelmes ai ami nem csal, hanem normálisan játszik, és, és jó működik. Egyébként nem, nem is értem, tehát csak annyit kéne csinálniuk, hogy algoritmusokkal monitorozzák az embereknek a játékát. És az alapján tanítanának botokat, döntéseket hozni bizonyos helyzetekben. Ennyit kéne csinálni. Tehát adatokat gyűjteni, és utána odaadni botoknak, hogy dolgozzák fel. És már is úgy játszana mindenki, mint hogyha, vagy mindegyik bot, mint hogyha player lenne kész. És hogyha, és hogyha csalónak szednek be a tulajdonságait, akkor, az hát akkor lesz, a... Az a, mint ez a takedown. Ja, ja. igen. Azonnal fejbelőt. Na, ezzel, viszont az a gyűjtéssel ezt is meg lehetne oldani, hogy a csalókat kiszűrni. Mert ott látszik, hogy hát ez az ember valószínűleg tehát két lehetőség van, vagy egy gémódosított UFO, vagy csal, mint a És akkor már is ki lehetne szűrni. És az általában a... az utóbbi. Igen, igen. Biztos, biztos játszik egy-két módosított UFO is, a, mondjuk a, nem tudom mivel, kólógyutival, de ha nagyon csalónak tűnik, akkor az egy csal is. Lehet a profi játékosok, azok általában az, azok már légy már Azok általában csalnak. Jó, nem, nem, ezt akartam mondani, de most, hogy mondod, lehet. Togtak. Csalás, ez nem szép volt. Akkor játszottam még egy játékkal, ezt még lehet, hogy így a végére így beszúrom. Most, most tűnt fel így a videók között. Ez a Zombie Night Terror. Ez is biztató hangzik. <síns> Érdekes játék amúgy. Már nagyon régóta nézegettem, így, így Steamen, ki Steames játék, és ilyen pixel grafikás az egész. Tudom, ez tudom, te vagy te... a zombi. Igen, igen, hát nem, nem is te vagy a zombi, hanem inkább te menedzseled a zombit. Hát kapsz egy pályát, és ilyen pixel pálcika emberek domi... Egész jól ki vannak dolgozva, ugye, ahhoz képest, ilyen rajzfinszerűen. Nagyon jó, sikítanak, meg össze-vissza kalimpálnak, hogyha jönnek a zombik, meg minden. A, ami nem tetszik benne, hogy a, nincs a női zombi, tehát ha valaki zombi, az standard zombi lesz. Tehát, hogyha egy, egy női ruhában egy karaktert megfertőző zombivírussal, akinek hosszú haja van, akkor abból nem ilyen női zombi lesz, hanem egy ilyen standard zombi. Azt nem dolgozták ki eléggé. Én úgy érzem. Viszont a játék az nagyon jó pofa. nagyon Általában kapsz egy feladatot, az elején elég könnyű, hogy így fertőzz meg, mit tudom én mindenkit, és így nincs is túl sok kihívás benne, viszont aztán egyre nehezedik, hogy, hogy kapsz egy kihívást jelentő feladatot, meg ugye egyet, amivel megcsinálod a pályát. Igen. És a kihívást jelentő feladat mondjuk ilyen, hogy ne halljon meg egy zombise. És azt a olyan pályán, ahol vannak fegyveres emberek is, meg van, akinek kardja van, és így levágja a zombidat egyetlen suhintással, azt úgy elég nehéz megoldani. Tehát úgy kell kisakkozni, hogy akkor jó, van nálad ez a vakcina, amivel meg tudsz fertőzni embert, de akkor kit kell megfertőzni? Ja, hogy úgy utána, a fertőzés, hogy meg, másik, meg igen. Igen. És mondjuk, mondjuk véletlenül pont úgy jött ki itt az egyik pályán a lépés, ez még a játék elején van, úgyhogy akár is spoilerzhatom, hogy a zombikor elkezdtem fertőzni egy részen, és utána elmentek alul, egy másik házba, és annak a háznak a harmadik szintjén, vagy a második szintjén van, van ilyen, ö, ilyen banda, ahol van egy fegyveres, egy kardos, meg még egy fegyveres. És akkor sehogy nem tudtam, hogy hogy tudom úgy befertőzni, hogy a maradék vakcinával elég legyen, hogy biztos, hogy ne halljon meg zombi. És amikor alul befertőzök mindent, akkor valahogy elkezdenek vitatkozni, gondolom, az ajon, hogy mi és a kardos levágja az egyik pisztajost. Hát ilyen, ilyen hülyeségek vannak benne. Meg ilyen, tényleg elég érdekes ilyen logikai dolgok. Volt egy rész, ahol én mondjuk megoldottam úgy, hogy szerintem bebúzott nekem valami. Mert volt egy zombi, amit lelökött egy robbanás, mert itt ilyen robbanó zombik is vannak. Tehát itt a játékmenet egyébként egy az egyben a régi Lemmingsből van, nem tudom az neked mennyire volt Már igen igen, Tehát az a lényeg, hogy ott Levingek voltak, akik, hát a Leving nem túl okos. Tehát mondjuk egy mostani botnak felel meg, az megy, mint a hülye, és ha megdőlik, megdőlik, hát az megy egyenesen, tehát <gül> nem foglalkozik semmivel. És a Lemmings játék arról szólt, hogy te a lemingeknek tudtál adni ilyen, ilyen képességet, hogy az a leming most épít hidat, ez a leming most lezárja az utat, és akkor mondja, hogy nem, nem, és akkor arra megeri a többi leminget. Tehát kb. ilyen kell elképzelni, és na ez is ugyanaz, csak itt zombikkal. Tehát tudsz te kiosztani olyat, hogy akkor itt egy zombival lezárod az hogy arra nem menjenek, akkor felrobbantod a zombit, általában azt, amelyikkel lezártad, mert utána arra kell menni meg van olyan, hogyha a felrob... Tehát, ha az útlezárós zombit felrobbantod, az úgy robban fel, hogy a vére az megfertőzi azt, akit, akit eltalál. Uh -huh. Tehát így ilyen mechanikák vannak benne, és akkor ezzel kell néha a fertőzést. Tehát tolni olyan helyre, a zombit nem tudsz eljuttatni, hanem csak így ezt a, ezt a zombi és utána szépen mert a fertőzés tovább. Hát ilyen... És még, én még nagyon ez elején vagyok a játéknak. Van benne rengeteg pálya, és több, többféle ilyen típus, Tehát van olyan, ami tudom, jött ki egy ilyen kiegészítés hozzá ingyenesen, hogy zombik az űrben. Hát ezt megcsinálta ugye a Call of Duty is, csak Szerintem ők nem ingyen adták hozzá, hol hogy tihoz, hanem DLC volt nekik. Így van. Ehhez meg ingyen, ingyen jött. Ezt, ezt tudom ezt a játékot ajánlani. Na jó, kezdek a logikai játékok, amikor így töröd az agyadat, és, és úgy van a logikai játék beültetve egy, egy műfajba, vagy egy környezetbe, hogy nem tűnik fel, hogy logikai játék. Kicsit olyan, mint a, mint a Shadow Tactics, meg a Commandos. Hogy az is egy logikai játék, de közben meg te csak azt látod, hogy ölni kell embereket. Hát itt azért feltűnő. Ja, hát igen, igen, persze. De mondjuk egy idő után ott is már, ott is csak szlalomozol a, a látótérbe, és akkor próbálod kigondolni ott is, hogy melyik legyen az első őr, akit megölsz, és hogy tudod elindítani a láncot, hogy ne legyenek észre meg ilyenek. Úgyhogy... Igen, meg mondjuk a játék néha így fura. Tehát volt, hogy meg tudtam ölni egy kardos embert úgy, hogy nem vágott le senkit. Mm -hmm. És máskor meg ugyanaz a kardos ember elkezdett mészárolni. És gondolom, itt nincsen uh, quick save meg ilyenek. Nincs, nincs. Hát a pályát az elejétől kell kezdeni. Hogy... Ja, igen, igen, igen. És hogyha az utolsó nátcseszed el, akkor bizony megszívtad. Uh -huh. jaj, jaj. De így látszik a játékban. Ki van rakva egy csomó ilyen, ilyen extra feature, ami itt ilyen mutáció, vagy nem tudom, hogy hívja a játék, uh -huh. Amikor a zombinak adsz valami képességet. Tehát akkor végig is ilyen perk. És hát... Igen, igen. És eddig, most itt nézem az ikonokat. Tehát ez ikonok vannak kirakva, és hát nem perk, hanem rá kattintasz, és akkor az lesz. Az ja, igen, a... igen, igen, igen. Mint a Lemix be ezek a cuccok. Te kívül az ilyen speckókat külön. Igen, igen, igen. És ebből használtam az útlezárós dolgot, meg a felrobbantás képességet, és ezen kívül van még egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét ilyen lokkolt, ilyen cucc. Mert ilyen fingom nincs, hogy mik. De majd időben. Ja, Há, már volt, még egy, volt még egy, ami, ami azt csinálta, hogy ugrott a zombi. Tehát ha azt rányomtad, akkor, akkor ugrott egyet fölfele. És ki lehetett ugorni gödrökből, meg ilyesmi helyeken átmászni. Mert van És megy, akkor mindegyik mindegy pályán meg szabva, hogy mondjuk ebből mennyit nyomhatsz el, és akkor, hogyha azt meghaladod, akkor utána mennyi? Nem feltétlenül. Ez úgy működik, hogy van egy ilyen pontszámod, ami úgy nem is, amit hogy hívják. Akkor végig score streakek. Nem, nem, de tehát, hogy van egy, van egy ilyen pontszámidő, ezeket el tudod használni. Tehát mondjuk van a vakcina, amivel Megfertőzöl zombit, ugye nem megfertőző embert, hogy zombi lesz, az általában kötött számú van, vagy egyáltalán nincs, és pályán tud szerezni. egy eljutsz egy ilyen, ilyen tartályhoz, és akkor lesz olyanod, és akkor azzal be tudsz fertőzni bárkit a pályán. De teljesen hmm. így itt egy zombi. Rányomsz, az elkezd köhögni, és zombi lesz belőle. Viszont a többi dolgot, például az útlezárós zombit, azt úgy tudod használni, hogy van ez a pontszám, amit most így hirtelen nem tudom, hogy, hogy hívnak. Ilyen pontszámnak, de az a lényeg, hogy az az van a pálya elején egy meghatározott mennyiség, meg hogyha elfogyasztottad, akkor a zombikat föl tudod áldozni, és akkor abból kapsz számot. És akkor abból tudsz csinálni még ilyen spéci zombikat. Tehát akkor ahogy terjed a vírusod, úgy tudod a zombikat beáldozni pontokért. Igen, igen, igen. És akkor szétesnek, és akkor abból te tudsz, tudom mondjuk hat pontba kerül egy ilyen útlezáró zombi, és háromba kerül egy, hogyha egyet feláldozol és akkor tehát két uh -huh. kettőt feláldozok, akkor tudsz berakni egy ilyen Például. Tehát én. Ilyen... Nem valami ilyen gondolkozós néha. azért figyelni kell. E -e -e ez a pálya volt, ez még az elején van nagyon, amikor nem szabad, hogy meghajjon zombid, és ott azért kellett gondolkozni egy kicsit, hogy akkor az hogy legyen. És tök, tök véletlenül jöttem rá arra, hogy hát azok fönt összebalhéznak. Uh -huh. <laughs> és egyébként meg van hozzá a játékhoz uh, mepeditor, tehát akár te is tudsz csinálni magadnak pályákat, meg tudod mondani, hogy ki sétáljon, mit beszéljen, tehát, hogy mit mondjon, ilyen kis szövegbórékokban jelenik meg az a játék, az összes pályát akár te is, tehát így hasonlókat te is tudsz magadnak csinálni, és akkor ilyen logikai dolgokat belepakolni, ami szerintem több poén. És, hát, az és, jót, ve és vettem a játékot két euróért kb. Most is annyi amúgy, megnéztem, Steven. A special edition az két euró hat van. Hát de abban van azért, Uh, ez hát a, opció, a wallpaper van, meg, meg, meg, meg a soundtrack. Na, még holnapig tart. Ilyegszem gyorsan feltenni a podcast. <gül> és mindenki hallgassa, és végig. végig egyszerre gyorsan. Így van, így van. Na, úgyhogy ez, ez egy jó jól játék. Majd lehet, hogy még jó. Akkor most rengeteg logikai játék De. volt a mai adásban. rengeteg agyatlan fasság, meg PUBG is. Tök jó. Miért emelted külön ki az atyatlan farsága közül? Hát, de gondolkodtam, hogy beleteszem a PUBG-t is. Igen, igen, igen. Egy ilyen gyűjtőfogalomnak megvan ott is. Na jó, van akkor szerintem nagyjából ennyik voltunk. Megnézzük réget, hogy veszi -e még dolgot, dugot? veszi. Hát a DAVON de lehető csak átver minket, mert intelligens bot. Jaj, jaj. Hát, mondjuk ő is a részitúzásba az intelligenciát. Szerintem minden esetre most elköszönünk, aztán majd jövünk még valamikor. Hú, Gamescom az mikor lesz? Fú, augusztus augusztus vele talán, ha minden igaz. Gondolkoztam azon, hogy esetleg lehet, hogy azt is kéne ilyen. Aha, uh, Gamescom 21-én és 25-én a vége. Uh, igen, ott, ott nem lesz annyi, de ott is lesz előadás. Hogy lesz olyan, amit érdemes lenne streamelve meg lesz olyan játék, amit most mutatnak meg. Tehát például elméletileg jó ja nem, az nem a gamescom lesz, hanem a, a Bethesda-rend, a quake -on -on lesz a doom -oson. Nem, lehet, hogy már itt az új Doom. Meg a tudom, hogy a bethesda lesz konferenciája gamescom -on. És nem a faló, az új falózról fog szólni, hanem az Elder Scrolls mobily játékról, a doom meg a Rage 2-ről. Nem, mindegy, ha az... ha, ha nem, is, nem is közvetítjük, majd akkor legalábbis nézzük, aztán majd kiveszeljük. Mindenképpen meg meglátjuk, hogy mi ezt bevárjuk. Tök jó, hogy ilyenek vannak. Meg ez normális időben lesz, mert ugye ez Németországban van, úgyhogy ez nem, nem. hajnali kettő-három fele, az mint a Sony az. meg a Bethesda, hanem az el emberi időben. Na, nézzétek, és majd kibeszéljük, hogyha volt. Bár addig még lehet, hogy lesz podcast is felbecsúszik egy. Lehet, lehet, nem biztos. Mert... <gül> most így nézem a naptárat, így tudjátok a Borka van meg minden, de majd meglátjuk. Minden esetre most ennyi voltunk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!